Kapittel 18 Og Jehova sa så til Aaron, «Du og dine sønner og din fars hus med dig skal svare for misgjerning mot helligdommen, og du og dine sønner med dig skal svare for misgjerning mot deres prestedømme. Og før også fram dine brødre av Levi-stamme, din fars klan, sammen med dig, så de kan slutte sig til dig og gjøre tjeneste for dig, for både dig og dine sønner med deg foran vittnesbyrdets telt.» O de skal ivareta sin plikt overfor dig og sin plikt overfor hele teltet. Bare det hellige steds redskaper og altere må de ikke komme nær, så de ikke skal dø, hverken de eller dere. Og de skal slutte seg til dere og ivareta sin plikt for møtetelte når det gjelder alt eneste ved teltet, og ingen fremmed kan komme nær dere. Og dere skal ivareta deres plikt for det hellige sted og deres plikt for altere så det ikke kommer noen ytterligere harme over Israels sønner. «Og jeg, se, jeg har tatt deres brødre, Levittene, ut fra Israels sønner, som en gave til dere, som dem som er gitt til Jehova for å utføre tjenesten ved møteteltet. Og du og dine sønner med deg skal ta vare på deres prestedømme når det gjelder alt som har med alter å gjøre, og når det gjelder det som er innenfor forenget, og dere skal utføre tjeneste.» Som en tjänstegave skal jag gi deras prestedømme, og den fremmede som nærmer seg, skal lide døden. Og Jehova talte videre til Aaron: Jeg se, jeg har gitt dere å ta vare på de bidragene som blir gitt til meg. Av alle de hellige ting som hører Israels sønner til, har jeg gitt dem til deg og til dine sønner som en andel, som en fastsatt del til uavgrenset tid. Dette skal bli ditt av de høyhellige ting, av villoffer en hver offegave fra dem, samt et hvert koneoffer og et hvert syndoffer og et hvert skyldoffer fra dem, som de kommer til å gi tilbake til meg. Det er noe høyhellig for dig og for dine sønner. På et høyhellig sted skal du spise det. En hver av mannkjønn skal spise det. Det skal bli noe som er hellig for dig. Og dette tilhører dig? det bidrag som tas av deres gave i forbindelse med alle svingoffrene for Israels sønner. «Jeg har gitt dem til dig og dine sønner og dine døttere med dig, som en fastsatt del til uavgrenset tid. En vær i ditt hus som er ren kan spise det. Alt det beste av oljen og alt det beste av den nye vinen og korne, deres første grøde som de kommer til å gi til Jehova, det har jeg gitt til dig. Den første modne grøde av alt som er på deres jord som de kommer til Jehova med, den skal være din. En vær i ditt hus som er ren kan spise den. Alt i Israel som er viet skal bli ditt. Alt som åpner morslivet av all slags kjød som de framværer for Jehova, bland mennesker og bland husdyr, skal tilhøre dig. Men du skal uten unntak løskjøpe den førsteføtta av mennesker, og den førsteføtta av de urene husdyr skal du løskjøpe. Og fra en alder av en måned til oppover skal du løskjøpe dem med en løskjøpelsessum, etter den beregnede verdien, Fem sølvsekel etter det hellige stedsekel. Det er tjue gera. Bare den førsteføtte oksen, eller det førsteføtte værlamme, eller den førsteføtte av geitene skal du ikke løskjøpe. De er noe hellig. Deres blod skal du stenke på altere, og deres fett skal du la ryke som et illoffer til en formildende duft for hova. Og deres kjøtt skal tilhøre dig. I likhet med brystet av svingoffere, og i likhet med det høyere lårstykket skal det tilhøre dig. Alle de hellige bidragene som Israels sønner kommer til å gi til Jehova, har jeg gitt til dig og dine sønner og dine døttere med dig som en fastsatt del til uavgrenset tid. Det er en saltpakt til uavgrenset tid framfor Jehova for dig og ditt avkom med deg. Og Jehova sa videre til Aaron, «I deres land skal du ikke ha noen arv og du skal ikke få noen andel midt iblant dem. Jeg er din andel, og din arv midt iblant Israels sønner. Og se, til Levis sønner har jeg gitt hver tiende del i Israel som en arv til gjengjeld for den tjeneste som de utfører, tjenesten ved møteteltet. Og Israels sønner skal ikke mer nærme seg møteteltet og pådra sig synd, slik at de må dø. Og Levittene, de skal utføre tjenesten ved møteteltet, det er de som skal svare for deres misgjerning. Det er en forskrift til uavgrenset tid, fra generasjon til generasjon, at de mitt i blant Israels sønner ikke skal få en arvelodd i eie. For Israels sønners tiende del, som de kommer til å gi Jehova som et bidrag, har jeg gitt til levittene som en arv. Derfor har jeg sagt til dem, de skal ikke få noen arvelodd i eie bland Israels sønner. Så talte Jehova til Moses og sa, og du skal tale til levitene, og du skal si til dem, «Dere skal ta imot fra Israels sønner den tiende delen jeg har gitt dere fra dem som deres arv, og av den skal dere gi en tiende del av tiende delen som et bidrag til Jehova. Og den skal bli regnet dere som deres bidrag, akkurat som kornet fra treskeplassen, og akkurat som vin eller oljepressens rikelige avkastning. På denne måten vil også dere gi et bidrag til Jehova.» av alle deres tiende deler som dere vil ta emot fra Israels sønner, og av dem skal dere gi bidraget til Jehova til presten Aaron. Av alle gavene til dere skal dere gi alle slags bidrag til Jehova, av det aller beste, som noe hellig av dem. Og du skal si til dem, når dere gir det beste av dem, da skal det i sannhet bli regnet for levittene som avkastningen av treskeplassen og som vin eller oljepressens avkastning. Og dere skal spise det på hvert sted, dere og deres husstand, for det er deres lønn til gjengjeld for deres tjeneste i møteteltet. Og dere pådrar dere ikke synd for det, når dere gir det beste av det, og dere vannheliger ikke Israels sønners hellige ting, og skal ikke dø.